בעזרת השם יתברך, ספר העצות המבוארות, המשך של תלמוד תורה, אות ל"ח. על ידי חידוד שכלו בתורה, היינו על ידי שמכניס את מוחו ושכלו בלימוד התורה, שלומד וחפץ להבין באמת את החוכמה והדעת המבוארים בתורה שלומד, בכדי להתעורר ליראת השם בקיום התורה, שזה העיקר. על ידי זה מתחדדים המוחין שלו. היינו שזוכה שמוחו וחוכמתו התגדלו. ומתרבה בו הדעת האמיתית להכיר את גדלות השם ידבח. ואז, כשדעתו וחוכמתו מתגדלים להכיר את גדלות השם ידבח, מתבייש ומפניו ידבח על חטאיו ועוונותיו. ומתחרט מאוד על שיחתה נגדו. וזה עיקר תשובה. כי עיקר התשובה הוא החרטה על החטאים והעוונות שעבר מקודם, ולהתחזק ולקבל על עצמו לאבא שלא לחטוא עוד. ועל ידי זה זוכים לאור התפילין, היינו ליראת השם באמת ולדעת אמיתית, כמובן בליקוטי מורן חלק א', סימן ל"ח. ל"ט. על ידי פגם האמונה באים לביטול תורה. היינו על ידי שאינו מאמין שהשם יתברך מפרנס את האדם בהשגחתו הפרטית, רק נדמה לו שמתפרנס מהשתדלות ויגיעות וטרחות. על ידי זה הוא מוטרד תמיד בהרבה יגיעות וטרחות בגלל פרנסה וממון, ואין לו אף פעם פנאי לעסוק בתורה. ובעבור חטא ביטול תורה מתחייב בעונש גלות וטלטול ונסיעות בדרכים. היינו, שמוכרח תמיד להיות נע ונד ומתולתל, לנסוע ממקום למקום כדי לחפש פרנסה. אבל כשמאמין באמת בהשגחה פרטית, ופותח בהשם -H'm יתברך שבוודאי לא יעזבהו, ויזמין לו כל הצטרכויותיו, ומתחזק בכל יום לקבוע עתים לתורה, על ידי זה זוכה לפרנסה בנקל וברווח. היינו, השם -H'm יתברך מזמין לו פרנסה בטרחות וביגיעות מועטות. ומה שהשם מטבח מזמין לו, משמח אותו ומרגיש בהרחבה, ושמח בחלקו תמיד יותר מבעשירות הגדולה ביותר. מ. Mm. גם צריך לדעת ולזכור, כי בלימוד התורה צריך גם להשתמש במידת ההסתפקות. היינו, כאשר חושק ללמוד הרבה, מתגברות עליו מניות, עד שאין הוא יכול לעסוק בתורה כרצונו, צריכו להסתפק במעט, כמה שמספיק ללמוד. לפעמים גם מתבלבל האדם מחמת שרואה שהזמן קצר והמלאכה מרובה. היינו שיש הרבה ללמוד, ונחשף ללמוד את כל התורה כולה בזמן קצר. ומחמת שרואה שלא יוכל ללמוד את הכל, מתרחק הוא לגמרי מלימוד התורה ואינו לומד מאומה. על כן צריך לאחוז במידת ההסתפקות גם בלימוד התורה. וכשאין הוא יכול לעסוק כרצונו מחמת מניות אמיתיות, הן מניות של טרדות פרנסה, הן מניות של חולי הגוף חלילה, או מניות אחרות המונעות אותו מלימוד כראוי, צריך להסתפק במועט. ואותה תורה מועטת צריכה להיות חשובה בעיניו מאוד, וצריך הוא להתחזק מאוד, לא לבטל את המעט הזה חלילה. וכשתורה מועטת זו תהיה חשובה בעיניו, בוודאי יחשוף מאוד להתחזק בלימוד התורה ביתר שאת ככל יכולתו. אבל אם לא יחשיב כראוי את מעט הלימוד שזוכה ללמוד על אף המיניות, יכול לגרום לו חלילה לבטל לגמרי מהלימוד. וביטול תורה לגמרי איסור גדול הוא, כמובא במסכת אבות, לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. היינו, אינך חייב ללמוד את כל התורה אם יש לך מניות אמיתיות המונעות אותך מעסק התורה כראוי. אבל לבטל את הלימוד לגמרי בוודאי אסור. וכל אדם חייב לעסוק בתורה בכל יום כפי יכולתו. אין מעט, אין הרבה. וכן כל אדם פשוט שאינו מבין בספרים בלשון קודש, חייב בכל יום ללמוד ספרי מוסר ושולחן ערוך בספרים המודפסים בביאור עברי. ומחמת זה סובב השם נדבך בימינו שכמעט כל לימודי התורה מתורגמים, בכדי שכל האנשים הפשוטים יוכלו לעסוק בתורה ולהבין את האמת, כמובן בליקוטי ההלכות בכמה מקומות. ממלף, על ידי הקדושי תורה האמיתיים נבראים שמיים וארץ חדשים, היינו שעל ידי הביאורים והפירושים החדשים והאמיתיים שאינם מפורשים, שמסבירים בהם את לימודי התורה, שעל ידם מתעוררים ליראת השם בקיום התורה, על ידי זה הם מתחדשים השמיים והארץ בכוח חדש כאילו נבראו מחדש. היינו, שעל ידי החידושים האמיתיים כמבואר למעלה מושפעות כל מיני השפעות וגורכות בעולם. אבל מצויים גם חידושי תורה של שקר. היינו שיש אנשים היודעים היו ללמוד, ואומרים באורים ופירושים על לימודי התורה. ואלו הם שקר גמור. כי לא טרחו לעמוד בניסיון ולשבור מניות וניסיונות, ולא יתגברו על עצמם להתרחק מתאוות ומידות רעות. ומחמת זאת תלמודם, בירוריהם ופירושיהם, שקר גמור הם. ועל ידי תלמודם וחידושיהם מתרחקים חלילה מאשרי המטבח. כמובן בליקודי מוהרן חלק ראשון, סימן כ"ח. גם על ידי חידושי תורה של שקר בר רעב לעולם. ונזעוק את הפרנסה חס ושלום. וצריך מאוד לבקש מהשם נדבך להינצל מחידושי תורה של שקר. והתיקון והעצה להינצל מחידושי תורה אלה, ולהישמר מאוד מדיבור ומשמיעת לשון הרע, ולהתחזק תמיד בשמחה, ובפרט להתרחק מן העצבות. ועל ידי זה יעזרו השם נדבך לזכות לשכל ולדעת אמיתיים. להבין מי הם אנשי שקר שחידושי תורה שלהם שקר וכזב, ואזי יינצל מהם. מ"ב על ידי עסק התורה, היינו, על ידי לימוד התורה באמת, וקיום הלימוד למעשה, זוכה להיערכות ימים. כי על ידי עסק התורה באמת לשם שמיים, הוא קורא לה' אטבח המכונה חי החיים, וממשיך מאיתו יתבעך חיים והיערכות ימים. וכשלומד תורה צריך להוציא את התיבות מן הפה, שעל ידי כך הוא זוכה לקרוא להשם מטבח ולהמשיך מאיתו ארכות ימים וטובה רבה. מ"ג על ידי עסק התורה באמת יכול לומר מוסר ולהוכיח אפילו את הרחוקים ממנו, אף על פי שאין על ידי אלו דברי תוכחה צריכים להם. כי מצויים כל מיני דברי תוכחה, ומוסר לתוארות, להתחזקות, וכן למידות טובות. ואפילו האנשים שצריך להוכיחם, לא אינם קרובים אליו באופן שיוכל להוכיחם. לא אך אף על פי כן, על ידי עיסוקו בתורה באמת כראוי, שומעים הרחוקים את קול הכרוז של התורה הקדושה. כי התורה צווחת תמיד וקוראת לאנשים הרחוקים מאיתו יתברך. עד מתי פתאים תאהבו פתי? רק אין שומעים את כל התורה מחמת ההסתרות הרבות שגרמו עוונות. היינו, מחמת שהאנשים האלה משוקעים, אך מנא ליצלן, בעוונות רבים. ועל כן התרחקו מתו יתברח ומן התורה, ואינם שומעים את כל התורה. ומחמת עוונותינו, השם יתברח נעלם מאיתנו בהסתרה שבתוך הסתרה. כמבואר בתורה, ואנוכי אסתר אסתיר. אתרחק מאיתכם ואסתיר עצמי מכם. אבל על ידי עסק התורה באמת, כמבואר למעלה, מגלה כל מיני הסתרות. היינו על ידי עסק התורה כראוי, ופועל שאפילו האנשים שהתרחקו מאוד מהשם מטבח ומן התורה, יתעוררו וישמעו את כל התורה ומוסרה עד שישובו אל השם. <תאז> גם אנשים שנתרחקו מאוד מהשם נדבך ומן התורה יכולים לשוב ולהתקרב אליו על ידי לימוד התורה הקדושה כי בהתרחקות יש כמה מדרגות יש אנשים ששכחו אותו לגמרי חס ושלום ויש אנשים שעוד זוכרים אותו נדבך היינו שלא התרחקו לגמרי וברצונם ללכת בדרך הישר דרך התורה רק אינם יכולים להתגבר על יצרם ולשבור את תאוותיהם ומידותיהם הרעות, שמחמת זאת הם גם מרוחקים מיראת ה' ומקיום התורה. אבל על ידי לימודי התורה באמת כראוי, פועלים שכולם ישמעו את קול הכרוז והתוכחה של התורה בעצמה וישובו כולם אל ה'. מ. מ. כאשר אדם לומד תורה צריך ללמוד באופן שיקבל מלימודי התורה משפטי אמת והנהגות ישרות. ראינו עצות אמיתיות ודעות טובות להבין איך לנהוג כראוי בכל המידות ובכל המעשים, שזה העיקר. גם צריך להבין מלימודי התורה שלומד מה לייעץ לאנשים אחרים שמתייעצים עמו, כיצד לנהוג בענייניהם כפי האמת וכפי התורה. ולזה זוכים על ידי אמונת חכמים, היינו, על ידי שמקורב באמת לצדיקי אמת ומאמין בהם כראוי. ומקיים עצותיהם ודעותיהם. על ידי זה זוכה למצוא בכל לימודי התורה שלומד, משפטי אמת והנהגות ישרות, שידע איך לנהוג בעצמו בכל דבר ואף ללמד לאחרים. מ"ו יש בעולם ספרים רבים. בעתידים להיות עוד ספרים. וכל הספרים האלה נחוצים מאוד לעולם, ואסור ללעוג ולבזות שום ספר מן הספרים האלה. כי הדעות של הספרים הנזכרים ממסעדות על תורתנו הקדושה, הן שבכתב, הן שבעל פה. אבל הספרים שנתחברו בענייני חקירות וחוכמות חיצוניות, אין אפיקוסות, מספרים כאלו צריך להתרחק מאוד, כי הם מזיקים מאוד לאמונה וליראת השם, שהם יסוד ושורש היהדות. ומי שלועג ומבזה ספר מן הספרים, שנתחבר על פי תורתנו הקדושה שקיבלנו מסיני, יישפט וייענש מהשם מטבח בבלבול מוח. היינו, שלא יוכל למצוא אף פעם עצות אמיתיות בכל לימודיו שילמד, ותמיד יסתפק ולא ידע שום עניין לאשורו איך לנהוג כראוי. התיקון למי שבז ולועג לספרי אמת הוא שישוב בתשובה אמיתית. היינו שיתחרט באמת על מה שפגם בבזותו ובלעגו לספרי האמת שנתחברו על פי תורתנו הקדושה. ויתחיל מחדש להחשיב ולהאמין בכל הספרים שנתחברו על פי תורה שבכתב ושבעל פה, כמובן למעלה. על ידי זה יזכה לתיקון המוח ויוכל למשוך ולמצוא עצות שלמות ואמיתיות בכל לימודי התורה שילמד. ממזין. מי שזכה לחדש חידושי תורה היינו, שזוכה להבין ביאורים ופירושים אמיתיים המסוגלים לחדש ולעורר אנשים ליראת השם בקיום התורה, ביאורים ופירושים כאלו המכונים חידושי תורה, כי הם מסוגלים לחדש אנשים ולעוררם לעבודת השם מטבח שזה העיקר. ואם האדם שמבין את הביאורים וחידושי התורה, מלמד אותם לאחרים באמת לשם שמיים, שלא לשם כבוד, ממון וכיוצא באלה, רק על מנת לעורר ליבם ליראת השם בקיום התורה, צריך להאמין גם בעצמו. היינו שיאמין שיש להשם יתברך שעשועים גדולים מחידושי תורתו, וצריך להתחזק ולכתוב את ברורי התורה והפירושים האמיתיים שהשם יתברך זיכה ולמצוא בתורה הקדושה, עד שמחידושים אלו יצאו ספרים קדושים. ועל ידי זה נמתקים כל מיני דינים שבעולם. היינו, על ידי שאנשים שילמדו את הספרים האלו יתוארו ליראת השם ולקיום התורה, על ידי זה יתבטלו מן העולם איסורים וצרות ויבואו לעולם ישועות וחסדים. מ"ח על לימוד פוסקים, היינו לימוד שולחן ערוך. בכדי לדעת את האסור ואת המותר, והעדה שלומדים הלכות ועצות שבספרי צדיקים אמיתיים, לדעת איך להתחזק באמונה שלמה בהשגחה פרטית וקיום התורה, שזה העיקר, העדה זה מבטלים מחלוקת הן בשורשה, היינו בשמיים, והן למטה בעולם. ומתבטלת מחלוקת העץ הרע שבלב כל אדם. היינו שמתבטלות הקושיות, הכפירות ובלבולי האמונה שהעץ הרע מכניס בלבו של כל אדם. שמחמת זאת ליבו נחלק מהשמית בה חלילה, ואינו יכול להתפלל כראוי. כי עיקר המניעה, שמחמתה אי אפשר להתפלל כראוי, היינו שאין התפילה חשובה חלילה בעיניו, עד שאינו מקשיב לתיבות התפילה שאומר, דבר זה נובע רק מחמת אמונה שאינה שלמה. כי היה יודע האדם ומאמין באמת בכל לבבו, שמלוא כל הארץ כבודו, ושהשם יתברך שומע כל מילה מתפילתו. בוודאי היה מתפלל בהתעוררות גדולה וברוב התלהבות, והיה נזהר לכוון לתיבות התפילה שמוצאים מפיו. רק מחמת שאינו שלם וחזק באמונה כראוי, לכן אין התפילה חשובה אצלו כראוי, ואינו מדקדק לכוון ליבו בתפילתו. על כן התיקון והעצה לחסרון האמונה הוא לימוד פוסקים. היינו לימוד שולחן ערוך, לדעת את האיסור ואת המותר, וכן צריך ללמוד הלכות פסוקות מספרי צדיקים, לדעת איך להתחזק באמונה ויראת השם, כמבואר למעלה בסעיף זה. כי לימוד שולחן ערוך על מנת לקיים, כמבואר בשולחן ערוך, מסוגל מאוד להכניע ולבטל את הרע שבאדם. כמבואר בליקוטי מוהר"ן, בתורה ראיתי מנור, מנורת זהב. בלימוד הלכות מספרי צדיקי אמת, כדי להתחזק באמונה ויראת השם כראוי, בוודאי מסוגל להכניע ולבטל את הקושיות ואת הכפירות שיצר הרע מכניס ללב. ומי שמקיים זאת, היינו לימוד שולחן נעוך ולימוד ספרי מוסר מצדיקי אמת כמבואר למעלה, ליבו אינו נחלק מהשם מטבח, ויכול לעובדו בכל לבבו. והעדה זה זוכה לדעת ושכל אמיתיים כיצד ליישב את הקושיות ולבטל את האפיקורסות שבלב, וזוכה להתפלל באמת כראוי בכל לבבו. מ"ט על ידי הגיעה בתורה כראוי, היינו שמכניס את כל מוחו וליבו בלימוד התורה, שלומד עד שזוכה להבין כראוי את תלמודו, באופן שיוכל להתעורר ליראת ה' בקיום התורה, על ידי זה מרפא את הנפש. היינו שנשמתו מתרפאה מן הפגמים שנעשו על ידי החטאים והעוונות שעבר, ועל ידי זה מעלה את נשמתו לשורשה וממתיק כל מיני דינים. היינו שמתבטלים על ידי זה כל מיני צרות וייסורים, בכלל ובפרט. האדם העוסק בתורה באופן המבואר למעלה נוטע ארצי חיים שיש בהם כל מיני רפואות. היינו שיכול לפרש ולהסביר את לימודי התורה. באופן כזה שתיכנס חיות ורפואה בגשמיות ורוחניות לכל אדם השומע את הביאורים ואת הפירושים האמיתיים וגם מחדש ומקיים את כל העולמות. היינו, בלימוד תורת אמת מכניס כוח בכל העולמות ומגלה כבוד השם יתברך בעולם, שזה עיקר תכלית כל העבודה של כל אדם. היינו, שדווקא לידו יתגדל ויתקדש כבודו יתברך בעולם. נ. Mm. מי שעוסק בתורה ואינו יכול להבין תלמודו, מכל מקום גם זה טוב מאוד אם הוא מכוון ליבו לשמיים. כי כל דיבור מלימודו עולה להשם מטבח, והשם מטבח שמח בו. ומלימודים כאלו נטעים עצים מבחינת רבי נחל. נא. בלי עסק התורה אי אפשר לחיות. כי בלי דעת תורה אין יודעים איך לנהוג בשום מידה טובה, ובפרט כיצד להינצל ממידות רעות. כי לפעמים בוער ליבו של אדם לשם יתבח יותר מדי. היינו שמתעורר לפרום קיץ, יראת שמיים, במידה יתרה שלא כפי מדרגתו. וכשמתעורר למעלה ממדרגתו עלול חלילה להינזק. כי על ידי התעוררותו עלול לבצע פעולות שיכול להינזק על ידם חס ושלום. אבל על ידי עסק התורה באמת כראוי זוכה לדעת, ומבין איך לצמצם את ההתעוררות כדי להתאימה לפי מידתו ומדרגתו. לפעמים בוער חליל האדם לתאוות ומידות רעות, שאלו יכולים להזיק חלילה אפילו לגופו. ובלי דעת תורה, ובפרט בלי דעת צדיקי אמת, אין יודעים איך להכניע ולבטל את התבערה הרעה. אבל על ידי לימוד התורה באמת כראוי, ובפרט על ידי לימוד הדעת של צדיקי אמת, זוכה לדעת אמיתית, לדעת איך להכניע ולבטל את התבערה הרעה של התגברות היצר, ויודע איך לנהוג בכל המידות טובות, כל איש לפי מדרגתו. מכאן מבואר כי חיות האחריות הוא רק על ידי דעת תורה ודעת אמיתית מצדיקי אמת. עיקר התשובה היא רק על ידי עסק התורה באמת. היינו על ידי לימוד תורה בעיון גדול עוד שזוכה להבין דבר מתוך דבר. היינו שמבין בלימוד התורה שלומד בורים ופירושים אמיתיים שאינם מבוארים בפירוש. ואם מכוון לשם שמיים באמת, הרי זו תשובה גמורה, שהופך לאדם חדש כמו שנברא זה עתה. כי בלי דע התורה הרי הוא כמו בהמה בדמות אדם. אבל כשזוכה לדעת תורה ובבחינת אדם, על כן דומה הוא כנברא מחדש, וזוכה ליישוב הדת ולעורר רחמי השם מטבח, ולישועה גדולה בשלמות. נ"ג התורה שלומד אפילו ביחידות, טוב שיפרשנה בלשון שמבין, ובפרט כשלומד ברבים צריך בוודאי להסביר את לימוד התורה בלשון כזו שכל השומע הבין כי זה טובה לעולם כי דעת התורה נכנסת לאנשים פשוטים על ידי הסברה כראוי כך מבואה בליקוטי ההלכות נ"ד כל ספר שאדם לומד צריך למצוא בו את עצמו היינו שעל ידי הלימוד ירגיש פחיתותו, שפלותו והתרחקותו מהשם מטבח ויפיק מן הלימוד מוסר והתעוררות התקרב לעבודת השם ידבח. וכשלומד בעיון ואמת, היינו שמוצא עצמו בתלמודו כמבואה בסעיף זה, סימן הוא שחפץ לעשות רצונו ידבח. כמבואה בתהילים, הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי, לעשות רצונך אלוקי חפצתי. היינו כשלומד בספר ומוצא שם את עצמו, סימן הוא שרוצה לעשות, היינו לקיים רצונו ידבח. נ"י כשאדם אומר תורה ברבים צריך להיות ראוי לכך, היינו שתהיה בו יראת שמיים ואמת כראוי, עד שיוכל בדברי תורתו לעורר את השומעים לדבריו ליראת השם בקיום התורה, שזה עיקר הכוונה של לימוד ברבים. גם צריך המלמד ברבים לכוון, שכל אדם המקשיב לדבריו ישמע רק את השייך לו. אמנם אם הלומד ברבי מכוון רק לשם שמיים, היינו לעורר לב האנשים ליראת שמיים וקיום התורה, אזי השם יתברך מסבב שכל אדם השומע את דברי תורתו, ישמע רק את הדיבורים השייכים אליו, ומה שאינו שייך אליו, אינו שומע כלל, או ששומע ושוכח. כמבואר ומרומז בליקוטי מוהרן בתורה פתח רבי שמעון, סעיף ז' ואם הלומד ברבים אינו ראוי שיעשו התיקונים האלו על ידו, כמובן בסעיף זה, ואף על פי כן מלמד וברבים, על ידי זה יכול להתגבר עליו תאוות ניאור פחמנא לצלן. כי עבודה גדולה היא לומר תורה אפילו ליחיד, ובפרט לרבים. ראיין ניקוטי מורן חלקה לסימן קל"ד. מו. כאשר אדם לומד תורה של תנא או צדיק, צריך לתאר במחשבתו את דמותו של התנא והצדיק. היינו שצריך לחשוב שהתנא והצדיק שלומד חידושי תורתם עומדים על ידו ומקשיבים לקולו, והידי זה ניצול משכחה. נ"ז. על ידי שמרגיש מתיקות בתורה, היינו שלומד תורה ומרגיש חיות בלימודו, על ידי זה ניצול מלהיות אלמן, רחמנא ליצלן. נ"ח. מי שזוכה לחדש חידושי דאורייתא שיש בהם ממש, היינו שמבאר ומסביר את לימודי התורה בביאורים ופירושים המעוררים אנשים ליראת השם וקיום התורה וביאורים ופירושים אלו מכונים חידושי תורה כי על ידם מתחדשים אנשים ומתעוררים לאהבת תורה ויראת שמיים. אדם הזוכה לעסוק בחידושי התורה הנ"ל צריך לבכות לפני השם יתברך קודם תלמודו ולבקש ממנו שיעזרו לעסוק בחידושים באמת לעמיתו בלי שום שקר והעדי זה ינצל מהסטרא אחרא ומהקליפות, שלא ינקו מחידושיו. היינו, השם יתברך יעזרו להינצל מכל מיני דעות כוזבות, ויזכה לעסוק בחידושי דורייתא לשם שמיים באמת. נ"ט יש אנשים שאומרים תורה שהיא למטה רחבה מאוד. היינו שאומרים תורה בכוונות גדולות ובהשגות גבוהות. ומחמת זאת נדמה להם שהתורה שהם אומרים היא גדולה ורחבה. אבל למעלה בשורש תורתם קטנה וקצרה, כי למעלה בקדושה לא נשאר מתורתם רק ניצוץ קטן. היינו שבתורתם אין חשיבות גדולה, ואין יוצא מתורתם תכלית נכונה, כי תורתם אינה יכולה לעורר לב אנשים לעבודתו ידבח. אבל יה יש צדיקי אמת שאומרים תורה, ותורתם נראית כקצרה למטה. היינו שאומרים תורה שלא בכוונות גבוהות והשגות גדולות. בכדי שכל אדם יוכל להבין את דברי תורתם. ומחמת זאת נדמה כי דבריהם פשוטים ודברים פשוטים אמרו, שאין בהם חשיבות כראוי. אבל למעלה בשורש תורתם רחבה מאוד. היינו שיש להשם לה מטבח שעשועים רבים את תורתם. כי התכלית היוצאת מהם היא טובה מאוד. היינו שכל מיני אנשים מתעוררים על ידי תורתם ליראת השם בקיום התורה. שזה עיקר הכוונה של כל השגות וכוונות התורה. סמך. אפילו אדם פשוט אם יסתכל ויעיין בספר באמת בכל ליבו ומוחו ויביט באותיות התורה אשר בספר בו הוא לומד, יכול לראות בספר חידושים רבים ונפלאות. ואי אפשר להסביר מה פירוש חידושים רבים ונפלאות, כי בדבר זה מצויים פירושים רבים, רק שאסור לעשות זאת כניסיון. היינו שאסור להתבונן בספר על מנת למצוא דווקא חדשות ונפלאות, רק צריך ללמוד כל לימוד בתורה בתמימות ובפשיטות לשם שמיים באמת. ואם יביט באותיות התורה שבספר בשלמות כראוי, בוודאי יעזרהו השם נדבח ויזכה לראות חדשות ונפלאות, אבל העיקר הוא לכוון באמת כדי לזכות לקרבת השם נדבח, ולא חלילה על מנת להתגאות בידיעות והשגות, כך מבואר בליקודי ההלכות. ס"א. כל אדם צריך לקבוע לו בכל יום עת לעסק התורה. ואפילו הוא עסוק במיני טרדות ובכמה עסקים, כי גם מי שיש לו הרבה טרדות ועסקים, הן של פרנסה, הן של עניינים נחוצים אחרים, לא ייתכן שלא יוכל להפריש מזמנו על מנת שיעסוק בתורה ביום או בלילה. רק צריך לרצות באמת לקבוע עיתים לתורה, ואז בוודאי יעזרו השם יתברך שיוכל לקיים רצונו. כמבואה בדברי חז"ל, הבא להתאם מסייעין לו. היינו, מי שחפץ באמת לקיים את רצונו ידבח, אזי השם ידבח, מסייעו שיוכל לקיים רצונו. ס"ב. חיוב גדול הוא על כל אחד מישראל ללמוד בכל יום שיעור פוסק. היינו שולחן ערוך. ואם אינו יכול ללמוד בשולחן ערוך בלשון הקודש, צריך ללמוד בשפה מובנת לו. וחשיבות הלימוד בשולחן ערוך הן בלשון הקודש, הן בלשון המוכרת לו, אחת היא וללא שום חילוק ביניהם. ואפילו שאין לו פנאי מחמת שעסוק בטרדות נחוצות, הן בפרנסה הן בעניינים אחרים, או בנושאו בדרך, שמחמת זאת אינו יכול ללמוד כראוי, אף על פי כן צריך ללמוד סעיף אחד בשולחן ערוך, אפילו שלא כסדר לימודו שהוא לומד בכל יום. כדי שלא ימנע מעצמו אפילו יום אחד מלימוד שולחן ערוך. אבל כשאין זמנו דחוק, צריך ללמוד ארבעת חלקי השולחן ערוך כסדרם. בכל יום ויום כפי מה שיוכל להספיק, עד שיזכה לסיים את כל השולחן ערוך. וגם לאחר שסיים צריך להתחיל מחדש וללמוד בקסדר עד שיסיים פעם נוספת את לימוד השולחן ערוך. וכן צריך לנהוג כל ימי חייו. וזה תיקון גדול לכל הפגמים שפגם מחמת עוונות וחטאים. כי על ידי לימוד פוסקים עין ושולחן ערוך, מבררים את הטוב מן הרע, שהוא כלל כל התיקונים. סג. על ידי לימוד פוסקים עין ושולחן ערוך, לשם שמיים באמת כראוי, זוכה להיות בעל הבית ומושל על הארץ. ועל ידי זה זוכה להקים שערי גן עדן. זוכה להבין חכמה הילאה וחכמת התאה. היינו שזוכה לדעת ולשכל אמיתי לדעת איך לנהוג ברוכניות בכל ענייני עבודת השם, באופן שיינצל ממכשול, שזה מכונה חכמה הילאה. וכן ידע איך לנהוג בגשמיות בכל ענייני הגוף על מנת שיינצל ממכשול, שזה מכונה חכמת התא. ס"ד תינוקות <תינוק> <תינוק> <תינוק> של בית רבן, כאשר מתחילים ללמוד חומש, מתחילים הם מספר ויקרא, כי בחומש ויקרא מדובר מעניין הקמת המשכן, שאז החל השם מתברך לדבר עם משה בנו עליו השלום, ומחמת שהתינוקות מקבלים הבל פיהם מן המשכן, על ידי צדיקי הדור, היינו, שאם מדריכים אותם בדרך האמת, כפי דעותיהם של צדיקי הדור, אזי בוודאי הבל פיהם טהוב וקדוש מאוד, מקבלים אותו מן המשכן, מחמת זאת מתחילים הם ללמוד את התורה מחומש ויקרא. סמכי, על ידי לימוד הלכות אין הלכות שולחן ערוך. אם לומד באמת, כדי שידע מה אסור ומה מותר, ובעיקר כדי לקיים דברי חז"ל, לא המדרש שיקר אלא המעשה. אין, כשלומד לימודים אמיתיים מצד שמלמדים את האדם איך לנהוג בחייו. שמחמת זאת מכונים הלימודים האמיתיים של צדיקי אמת בשם הלכות, כי הם מלמדים את האדם איך לנהוג בדרך התורה בלי שום מכשול, ובפרט כשזוכה לחדש בלימודי אמת הנ"ל, היינו שזוכה למצוא בלימודי האמת הנ"ל ברורים ופירושים אמיתיים, המסוגלים לחדש את האדם ולעוררו ליראת השם וקיום התורה, כל זה הוא בבחינת שעשועי עולם הבא. היינו אם לומד את הלימודים הנ"ל באמת כראוי, מרגיש הוא בלימוד תענוג של עולם הבא. ועל ידי זה זוכה להולדה בנקל, הן נולדת בנים בגשמיות, הן נולדת מצוות ומעשים טובים. שזה עיקר הולדה, כמבואה בדברי חז"ל, שעיקר התולדות של צדיקים הם מצוות ומעשים טובים. ועל ידי זה ניצול מכל מיני צרות. ס"ו על ידי שמבטל תלמידי חכמים אמיתיים מתלמודם, נעשה חולה ברגליו. ס"ז מי שמלמד תורה ברבים ותלמידיו רעים, מקשיבים לתלמודו, על ידי זה באה לעולם עצירת גשמים חס ושלום. ועל ידי נתפס לתפיסה. והעצה שלא ננזק על ידי התלמידים הבלתי-מעוגנים, מבואר בליקוטי מוהר"ן, תורה ס"ף שהמלמד ברבים יהיה לימודו על מנת ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. היינו שלא יכוון לשקר חס ושלום, לממון, כבוד וכיוצא באלה. רק כוונתו תהיה להכניס יראת שמיים וקיום התורה בשומעי לקחו. ועל ידי זה השם יתברך ישמרהו ויעזרהו שדיבורי תלמודו לא ייכנסו לדעותיהם של התלמידים הבלתי-מאוגנים. בעת שישמעו יישכח מהם, ולא יצא חלילה שום נזק חס ושלום מתלמודו. רק אדרבא, טובות רבות יבואו על ידי זה. ס"ח על ידי כבוד התורה באים גשמים לעולם, היינו, על ידי לימוד התורה שלומדים לשם שמיים, בכדי להתעורר ליראת השם, ובפרט אם לומד בכדי להגיע לאמונה אמיתית ושלמה, כי תכלית כל לימודי התורה היא בכדי להכניס באדם אמונה בשלמות, כמבואר בליקודי ההלכות על הפסוק, כל מצוותיך אמונה. היינו שהתכלית של כל התורה והמצוות היא רק למען האמונה בשלמות, על ידי עסק תורה כזה נתגלה כבוד התורה, ועל ידי התגלות כבוד התורה באים גשמים לעולם, ושפע ברכה וישועה יורד לעולם, כמובן בליקוטי הלכות. סט סגולה להתמדה היא להיזהר שלא לדבר שום רע על שום איש מישראל. ואדרבא, צריך להשתדל למצוא זכות ונקודות טובות בכל יהודי, אפילו שלכאורה נדמה כי רשע הוא. כי צריך להשתדל למצוא בו נקודות טובות בהן אינו רשע. כמובן בליקוטי מוהר"ן סימן רפ"ב. ועל ידי שדן כל אחד מישראל לכף זכות, זוכה ללמוד תורה בחשק ובהתמדה. אבל צריך להיזהר שלא ליפול למידותיהם הרעות של עוברי עבירה שאותם דנים לכף זכות. וגם צריך להתבונן היטב עם האנשים אותם הוא דן לכף זכות, מתקרבים ליהדות על ידי זה. כי אם אינו יודע לדון לזכות כראוי, עלול לימוד זכותו להחכם חלילה מן האמת עוד יותר. כמובן בליקוטי הלכות. עין על ידי לימוד הזוהר הקדוש זוכה ללמוד בחשק כל מיני לימודים של התורה הקדושה. גם, לשונו הקדושה של הזוהר מסוגלת מאוד ומעוררת את הלב לעבודתו ידבח. ע"א רבי שמעון בר יוחאי קידש ביותר את לשון תרגום, היינו ארמית, על ידי חיבורו את הזוהר בלשון תרגום, עד שאפילו שאר דברי תורה הנכתבים בלשון זו, בכוחם לעורר את האדם לעבודת השם ידבח. ע"ב. יש בתורה נעימות, והעיקר הוא שיזכה להרגיש את הנועם הזה. ולזכות להרגיש את נועם התורה אפשר רק על ידי תיקון הכבוד. היינו, כשהקדוש ברוך הוא שולח לו איזה כבוד, שלא יכחנו לעצמו. היינו, שלא ישתמש בכבוד זה לשום הנאה או לגאות עבור עצמו. רק יקריב את הכבוד לשם מטבח. היינו בכוח כבוד זה יוכיח אנשים בדברי מושא על חזקם בעבודת השם בקיום התורה. כי דיבוריו יתקבלו אצלם מחמת מעמדו. ועל ידו יתקרבו אנשים לשם מטבח. וזה בוודאי תיקון הכבוד, כי על ידי זה מתגדל כבוד השם מטבח בעולם. ועל ידי מצוות צדקה, בפרט צדקה עבור ארץ ישראל, על ידי זה זוכים למוחין דארץ ישראל. היינו לחוכמת ארץ ישראל. שבה מצוי עיקר נועם התורה. ולחוכמת ארץ ישראל אי אפשר לזכות רק על ידי התקרבות אמיתית לצדיקים אמיתיים המקרבים אנשים להשם מטבח. כי עיקר קדושת ארץ ישראל נעשית רק על ידי צדיקי אמת הנ"ל. כך מבואר בליקוטי מוהר"ן. אשרי האיש שזוכה למוכין דה ארץ ישראל, היינו לחוכמת ארץ ישראל, כי הוא יודע ומרגיש את נועם התורה. ע"ג. מי שלומד תורה באמת, יכול לדעת עתידות מן התורה. ע"ד. כשלומד את ספריהם של צדיקי אמת, צריך ללמוד בעיון ומתינות גדולה, בכדי שיבין את חידושיהם הנפלאים, את עומק דבריהם ומתיקותם. כי הדעות הנכתבות על גבי הספר, עורם עלום ומכוסה. כי תכף שנעשה מעין ספר, ואפילו מן התורות הגדולות והנשגבות ביותר, מכסים את הספר הרבה הרבה הסתרות המעלימים ומכסים את תור התורות שמהם נעשה הספר. ואפילו כריכת הספר מסתירה הרבה מאוד הספר. על כן צריך לעיין היטב בספרי הצדיקים בהם הוא לומד, כדי שיבין וירגיש כראוי את החידושים הנפלאים אשר בהם. ע"ה לומדי תורה צריכים להתחזק מאוד לחדש בתורה. היינו, לבער ולפרש את לימודי התורה באופן כזה שאנשים השומעים את הלומדים או הלימדים את חידושיהם וביאוריהם יתוארו ויתחדשו לעבודת השם מטבח. וזה תיקון גדול לערעורים. היינו, על ידי החידושי תורה כנ"ל זוכה להינצל מערעורים רעים וזוכה למחשבות טובות ונקיות. גם בשעת הזיווג צריך לחשוב בדברי תורה כל אחד לפי מדרגתו. ע"ו כשלומד ענייני פורענות, רחמנא ליצלן, היינו ענייני אבלות, רחמנא ליצלן וכיוצא באלה, צריך ללמוד את הלימודים הנ"ל במהירות ולא יעמיק הרבה במחשבתו, כי למחשבה יש תוקף גדול. ע"ז בתורה מצוי כוח גדול מאוד. ועל ידי שעוסק תמיד בתורה ובהתמדה ובחשק, רק באמת גמור בלי שום שקר, יכול לפעול מופתים אפילו שאינו יודע שום כוונות. ובפרט על לימוד פוסקים, היינו שלומד פוסקים עד שיכול לפסוק שאלות, ולומד באמת לשם שמיים בלי שום כוונה של ממון, כבוד וכיוצא, על ידי זה יכול לעשות מופתים אפילו שאינו יודע כוונות. כפי שמספרים על גדולים וצדיקים שהיו בדורות הקודמים, שפעלו מופתים גדולים רק על ידי עסקם בתורה תמיד, באמת, כראוי. ע"ח לתורה הקדושה יש כוח גדול להוציא את האדם אפילו מעבירות. היינו, אפילו מי שנכשל בחטאים ועוונות הגדולים ביותר, רחמנא ליצלן. אם רק יתחזק ללמוד שיעור בתורה מדי יום ביומו. ויזהר שלא לבטל שיעור זה מחמת שום מניעה, וילמד באמת לשם שמיים ולא לשום מטרה אחרת, של כבוד או ממון וכיוצא, אזי בוודאי יזכה לצאת ממעשיו הרעים ומידותיו הרעות, ולבוא למעשים טובים ומידות טובות. רע"ט אדם שלומד תורה ושוכח חלילה את תלמודו, אף על פי טוב מאוד הוא שלמד ואינו לריק. כי בעולם הבא מזכירים לאדם כל מה שלמד ואפילו מה ששכח כבר. אבל בוודאי עדיף יותר שיזכור את תלמודו. פ. כל אדם צריך להשתדל ללמוד את כל לימודי התורה הקדושה. היינו תנ"ך, ש"ס וכל הפוסקים, ראשונים, מאחרונים ונגלה. גם כל ספרי הזוהר הקדוש, כל המדרשים, כתבי הריזל ושאר ספרים הקדושים. וזה כדי שיוכל להתפאר בעולם הבא שלמד את כל לימודי התורה. אבל צריך שלא יתפחד ולא יתבלבל, ולא יחשוב שבלתי אפשרי או קשה מדי ללמוד את כל הספרים. כי באמת אין צורך ואין לא נתבע ללמוד הכל ביום אחד. רק צריך לחשוק ולרצות באמת ללמוד את כל לימודי התורה. רק ילמדיהם מעט מעט בכל יום ויום. ולא כל הספרים בבת אחת. וצריך להתגבר ללמוד שיעור קבוע בכל יום, ולא לבטל שיעור זה מחמת שום מניעה. ואז יוכל בעזרת השם מטבח ללמוד את כל התורה בלי שום קושי. כמו שהיה כבר כמה בעלי תורה שלמדו את כל התורה והיו בקים בש"ס ובכל ספרי האמת כנ"ל. שזה היה רק מחמת חשקם והתמדתם בלימוד התורה. וכן כל אדם. שיתחזק בחשק ובהתמדה באמת, יוכל בעזרת השם ללמוד את כל לימודי התורה. ועוד יישאר בידו פנאי לעסוק בתפילות ובקשות להשם מטבח שזה העיקר. כי הזמן שבכל יום מספיק לכל דבר, הן ללימוד התורה, הן לעבודת התפילה כראוי, הן למשא ומתן ומלאכה. אבל צריך להיות נזהר לשמור ולנצל זמנו בכל יום, ולא לבטל שום שעה משעות היום. כי אזי יספיק לו היום לכל הדברים הנחוצים. וצריך להיזהר מאוד ללמוד ולחזור את כל הפוסקים כמה פעמים בכל יום שיעור קבוע כמבואר בסעיף ס"ב. פ"א כשחושב בענייני תורה באמת, בכדי שיוכל להבין בעצמו קרוי את ענייני התורה אותם הוא ובכדי שיוכל להסביר את העניינים לאנשים אחרים, עד שגם הם יבינו את הנלמד, בכדי שיתעוררו ליראת השם בקיום התורה, צריך להתבונן ולחשוב היטב הרבה פעמים בפסוקים או בעניינים שהוא לומד באמת גמור. ולהרבות בתפילה על השם יתברך שיעזרו להבין את הפסוקים מענייני התורה באמת בלי שום טעות, עד שהשם יתברך יעזרו להבין את העניינים באמת כראוי, הן בשביל עצמו. אין בשביל להסביר לאחרים שיבינו כראוי את לימודיו, בכדי שיתעוררו ליראת השם וקיום התורה כראוי שזה העיקר. משלם העתקת ערך תלמוד תורה בעזר נותנת התורה. לקוטי עצות מאדמו"ר מוהר"ן, זכר צדיק לברכה.